Morning in progress. Ми готуємо пануні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Згідно з пунктом 21 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167, публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради із можливістю використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу. На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 17 051 030 з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Успіти члени спеціалізованої вченої ради присутні п'ять чоловік, а саме: голова ради. Доктор юридичних наук, професор Коломой Тетяна Олександрівна. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Губанова Тамара Олексіївна. Офіційний опонент: доктор юридичних наук, професор Вихля Михайло Юрійович. Рецензент: доктор юридичних наук, професор Курінний Євген Володимирович. Рецензент: доктор юридичних наук, доцент Шара Анна Анатоліївна. Зважаючи на те, що в засіданні ради бере участь її повний склад, воно вважається правомочним, і ми можемо розпочати розгляд питання порядку денного. На порядку денному захист дисертації Кіовича оформи тоді міністрів громад на території України, що подано нам на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права зі спеціальності права науковий керівник здобувача, доктор юридичних професор, провідний науково співробітник відділ організації наукової діяльності та захисту право інтелектуальної діяльності Національної академії внутрішніх справ Дроз Олексій Юрійович. Перш за все відповідно до вимог пункту 22 порядку проведення експерименту, споресудження ступеня доктора філософії. реєстрування про України копія дипломом про повну вищу освіту витяг з наказу про зарахування до аспірантури засвідчений в встановленому порядку академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми національного Науково-дослідного інституту публічного права, висновок наукового керівника у двох примірниках. Висновок про наукову новизну, теоретично-практичне значення результатів дисертації у двох примірниках. Дисертація в друкованому два примірники та електронному вигляді. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації. Також до ради надійшли відгуки кожного з офіційних опонентів на дисертацію. Здобувача обидва відгуки є позитивними, розміщені на офіційному сайті. Для викладення основних положень дисертації слово надається здобувачеві, пишемо Олексію Валерійовичу. За попереднім погодженням із здобувачем він буде викладати основні положні дисертації та відповідати на запитання українською мовою. Будь ласка. Добрий день, Шановний головуючий, шановні, шановні члени спеціалізованої вченої ради. У вашій увазі пропонується моє диссертаційне дослідження на тему форми і методи діяльності Міністерства розвитку громад та території України. Я тоді розпочинаю. Будь ласка, актуальність обраної теми пояснюється наступними обставинами. Перше в Україні здійснюється масштабна реформа систем центральних органів виконавчої влади, яка обумовлена потребує трансформації апарату органів публічної адміністрації національної держави з методом подолання корупції, інформаційних публічних правовідносин та побудови реальних партнерських відносин між громадами та публічною адміністрацією. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України отримало нову назву – Міністерство розвитку та території України. Звичайно, реформа полягає не тільки у зміні назви органу публічної адміністрації, головною є концептуальна зміна форм та методів діяльності відповідного міністерства згідно з визначеннями цілями та пріоритетами. По-друге, Національний уряд оприлюднив програму дій, яка визначає цілі та пріоритети діяльності протягом наступних п'яти років серед основних напрямів роботи пріоритетними названо розвиток людського капіталу економіки євроінтеграцію безпека та рівень комфорту життя громадян Прид Міністерством розвитку громад та територій України поставлені наступні цілі. Українці матимуть комфортне та доступне житло. Українці отримують якісні комунальні послуги. Українці зменшать витрати при споживанні тепла, горячого водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках. Українці будуть, відповідно, проводитись з побутовими відходами та не засмічувати навколишні життєві простори. Українці житимуть у комфортних містах та селах. Українці також матимуть реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору, як мешканці спроможних громад. Українці, що мешкають в депресивних регіонах, матимуть достатні можливості для розвитку. <кхем> По-третє, По механізм досягнення поставлених цілей потребує належного наукового обґрунтування визначення найоптимальніших правових способів, засобів, виконання поставлених перед публікою адміністрацією завдань, прогнозування можливих наслідків запланованих реформ та мінімізація негативного впливу на рівень соціальної захищеності населення, реалізації прав і свобод громадян, у той же час питання форм та методів діяльності, Міністерства розвитку громад території України в контексті реформування всієї системи органів публічної адміністрації України розкрита в юридичній і научній фрагментальній у межах більш загальних тем, що е, актуалізує проведення даного дисертаційного дослідження. І на сам, на, на сам кінець е, хочу сказати, що з метою вдосконалення основних форм та методів діяльності Міністерства розвитку громад території України важливо вивчати відповідність Зарубіжного досвіду та визначити можливості і доцільність його запровадження і упровадження в національне законодавство та юридичну практику вище зазначено обумовлюється необхідністю проведення спеціалізованого наукового дослідження форми методів діяльності цього міністерства на території України з метою визначення шляхів їх удосконалення, формулювання пропозицій щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства зазначене. Обумовлено метою дисертаційного дослідження, яке полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань положень чинного законодавства України та практики його застосування визначити сутність зміст, особливість форм і методів діяльності даного міністерства в контексті реформування всієї системи органів публічної адміністрації, з урахуванням об'єктивних процесів євроінтеграції, глобалізації, окреслити тенденції в наявності так недоліки. Категорійного, е, категорійного, нормативного, інституційної, інструментальної е, склад, е, складників адміністративного правового забезпечення реалізації форм та методів діяльності даного міністерства та центральних органів виконавчої влади. Сформулювати науково обґрунтовані висновки, теоретичні положення та практичні рекомендації, спрямовані на підвищення результативності не, е, і ефективності механізму адміністративного правового забезпечення реалізації форм та методів діяльності даного міністерства. Досягнення мети дослідження пов'язується з вирішенням е, наступних задач та питань. Перше – це дослідити історико, історичні форми та методи діяльності Міністерства розвитку та проаналізувати методологічні засади з форм та методів діяльності Міністерства розвитку громад та територій України, охарактеризувати основні форми діяльності Міністерства, проаналізувати методи діяльності Міністерства, виявити проблемні питання їх застосування, визначити та класифікувати адміністративно-правові засоби реалізації форм та методів діяльності Міністерства розвитку громад та територій України. Проаналізувати позитивний досвід адміністративно-правового забезпечення форм та методів діяльності центральних органів виконавчої влади в зарубіжних країнах та визначити шляхи їх впровадження в нашу українську національну юридичну практику. Сформулювати контр... конкретні пропозиції щодо актуальних напрямів удосконалення форм та методів діяльності Міністерства розвитку та громад. Також, шановні колегуючі, шановні члени, спеціалізованої вченої ради. Дозвольте основні положення дисертаційного викласти через розширену подачу положень наукового наукової, наукової новизни та висновків. по-перше, Нами сформульовано авторське визнання форм діяльності даного міністерства, під якими пропонується розуміти сукупність передбачених чинним законодавством основних напрямків та видією діяльності це установчої, нормотворчої, правозастосовчої, інтерпретаційної, контрольно-наглядової організаційної, координаційної, комунікаційної, матеріально-технічної, інформаційної, виховної. Напрями адміністративних послуг, забезпечення здійснення соціального діалогу та визначення пріоритетних напрямів розвитку, а також наукової та міжнародної діяльності з метою забезпечення реалізації публічних інтересів українського суспільства та приватних інтересів громадян України. По-друге, методи діяльності даного міністерства визначені як поєднання способів та прийомів впливу суб'єктів е, владних повноважень, е, органи публічної адміністрації та суспільної, суспільних відносин за допомогою системи адміністративно-правових засобів, деталізації та конкретизації національного законодавства з метою ефективного та оптимального реалізації визначених національному законодавстві функції центрального органу виконавчої влади у сфері організації місцевого самоврядування, в забезпечення регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ України. По-третє, адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації форм та методів діяльності дані, даного міністерства класифіковано за різними критеріями. За методом правового регулювання, за юридичною силою правових підстав застосування, залежно від суб'єкта застосування та коло суб'єктів щодо, щодо застосування ними, до суб'єктицівних правових засобів організації діяльності Міністерства віднесено Конституцію та закони України. Підзаконні нормативно-правові акти, практику Верховного суду, Основними адміністративно-правовими засобами забезпечення реалізації форм та методів діяльності даного міністерства названо накази міністерства, якими затверджуються всі інші відомчі, нормативно-правові акти та регулюються різні аспекти діяльності органів публічної адміністрації. До дієвих правових засобів організації діяльності міністерства віднесено практику надання адміністративних послуг, здійснення публічного управління підпорядкованими органами публічної адміністрації установами та підприємствами, контрольно-наглядові заходи Міністерства, проведення нарад та колегії Центрального апарату Міністерства та його територіальних управлінь, прес-конференції для засобів масової інформації та власні публікації та на офіційному веб-сайті Міністерства, наукові та міжнародні заходи. Детальна класифікація адміністративно-правових засобів є основною для вдосконалення чинного національного законодавства та юридичної практики у сфері адміністративного правового регулювання організації діяльності даного міністерства. Також е е дослідження е досвіду адміністративного правового забезпечення, реалізації форм та методів діяльності центральних органів виконуючи в ладі в країнах таких як США, Французька республіка, Республіка Польща, Болгарія, Ізраїль, Федеративна республіка Німеччина – Дозволило сформулювати висновок про необхідність проведення національної системи публічного управління відповідно відповідності до європейських та світових стандартів, стандартів, виключаючи повний перехід на електронний документовий оборот, а також завершення процесу децентралізації з одночасним забезпеченням ефективного контролю центральних органів публічної адміністрації за діяльністю органів місцевого самоврядування. І до основних напрямів також е відносимо удосконалення форм та методів діяльності, оновлення всіх чинних наказів міністерства, Проведення їх відповідність до міжнародно-правових актів та чинного законодавства України, європейських стандартів документа обігу з метою комплексного розвитку електронного уряд, у, урядування в рамках реалізації угоди про соціацію між Україною та одної з, європейських, е, одні, е, з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої. Прийняття наказу Міністерства розвитку громад на території України щодо повного переходу на електронний е, документа обіг з використанням технології цифрового підпису. За, по... <кій> е, також за позичення також запозичення та впровадження національного законодавства та юридичну практику позитивного зарубіжного досвіду правового забезпечення форм та методів діяльності органів публічної адміністрації, зокрема щодо посилення контролю публічної адміністрації за діяльністю органів місцевого самоврядування та удосконалення порядку реалізації про принципу незалежного урядування. Процеси адміністратива адміністрування суспільних відносин у сфері розвитку місцевого самоврядування, архітектурно-будівельного контролю та управління житлово-комунальним господарством. Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом їх автоматизації з використанням технології штучного інтелекту. також можна сюди віднести забезпечення обов'язкового відеозапису і трансляції колегії та нарад Міністерства розвитку громад та територій України, місцевих органів виконавчої влади та сесій місцевих рад та об'єднань територіальних громад. У межах інтернету та інших засобів масової інформації з збереженням відповідних відеофайлів на окремий сервер та облако. Обов'язкове оприлюднення всіх прийнятих рішень Міністерства, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на їх офіційних веб-сторінках з детальним відеозбереженням кожної сторінки прийнятого рішення та додатків з високою якістю зображення та збереження відповідних фотофайлів у форматі PDF строком не менше 10 років на серверах міністерства з цілодобовим вільним доступом до їх скачування та перегляду». Організація обов'язкового регулювання не рідше, ніж раз на п'ять років, тестування співробітників Міністерства та його територіальних управлінь з метою визначення рівня знань національного законодавства та наявність навичок його застосування у практичній діяльності, а також морально-психологічних якостях та здібностях суб'єктів владних повноважень даного Міністерства. На завершення відзначу, що у дисертації проведене Теоретично-практичне узагальнення і нове вирішення наукових задань, що знайшло вияв в обґрунтуванні ключових адміністративно-правових засад реалізації форм методів діяльності даного міністерства. Основне положення ще раз скажу, та висновки дисертаційного дослідження висвітлення сім наукових праць, серед яких чотири статті в наукових фахових виданнях юридичних наук з-поміж яких перше це стаття у заробіжних науково науковому політичному виданні. Три – це тези доповідачей в науково-практичних заходах. Дякую. Доповідь я закінчив. Дякуємо вам, Олексій Валерьєвич. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, які є запитання до здобувача, у членів Ради Божприсутню, нагадую, що захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, а отже, питання може ставити всі присутні. Так, я бачу, Михайло Юрійович хоче задати запитання. Да? Будь да, ласка, Михайло Юрійович. Шановний Олексій Валерійович, можете, будь ласка, розкрити, у чому полягають особливості реалізації форм і методів діяльності Міністерства розвитку громад та територій України? Дякую. Да, дякую за запитання. У чому полягають особливості Міністерства розвитку громад території України, вони обумовлені сферою його компетенції та завдань, які поставлені перед даним органом публічною адміністрацією. Міністерство розвитку громад території України є головним органом у сфері центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізації державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою нашої держави. Також формулює політику у сфері благоустрою населених, населених, населених пунктів, державну політику у сфері житлово-комунальних, господарств жКХ, державну політику у сфері поводження з побутовими відходами, державну політику в сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державну політику в сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечення формування державної політики в сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду ДАБІ у сфері контрольно-житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Враховуючи вище зазначене, суб'єкти владних повноважень Міністерства розвитку громад та територій України реалізують нормативну, нормотворчу, правозастосовчу, організаційну, комунікаційну, інформаційну, контрольну та інші форми діяльності з діалекту, поєднання імперативного та дисп... диспозитивного методів публічного управління. Також достатня частину використання методів, заохочення та рекомендацій з громад. Закінчив Чи задоволені ви, Михайло Річ? Дякую, та, цілком задоволені. Дякую. Дякуємо вам, Дякуємо. Так, чи є ще інші запитання, шановні колеги? Запитань більше немає, отже, переходимо далі. Відповідно до процедури захисту дискертації, відповідаю, на запитання членів Ради та присутніх, Стосовно основних положень дисертації «Здобувач» має відреагувати на зауваження, які містяться у відгуках опонентів. Будь ласка, Олексій Валерійович, якими Ваші є міркування по суті зауважень офіційних опонентів? Будь ласка. Щодо першого зауваження, яке стосувалося детального аналізу контрольної форми діяльності Міністерства розвитку громад території України, моя відповім так. В роботі нами було проаналізовано поняття та види контролю в діяльності органів публічної адміністрації, названі види та способи проведення контрольно-наглядових заходів, серед яких це документальні та виїзні перевірки, ревізії аудит. Узагальнення поняття та класифікації видів контрольної форми діяльності було здійснено нами на підставі аналізу конкретних прикладів здійснення контрольної діяльності органів публічної адміністрації, який регулярно висвітлюються в засобах масової інформації та загальновідомі всім. Крім того, у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за законом України. Тому для правильної класифікації основних засобів та заходів контрольної діяльності особлива увага була зосередження саме на положення чинного законодавства. щодо другого зауваження, яке стосувалося конкретизації пропозиції щодо запозичення зарубіжного досвіду посилення контролю публічної адміністрації за діяльністю органів самоврядування та удосконалення порядку реалізації принципу незалежного урядування процесі адміністративно-суспільних відносин у сфері розвитку місцевого самоврядування, архітектурно-будівельного контролю та управління житлово-комунальним господарством. Ми дослідили там дослідженні, аналізують проаналізували різні моделі організації контролю публічної адміністрації за діяльністю органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Крім того, нами акцентовано увагу на доцільності запозичення позитивного ізраїльського досвіду призначення контрольних суб'єктів владних повноважень. Це е, е, щодо окружних адміністраторів. Міністерство внутрішніх справ, чим було підкреслюватися їх авторитетність та значимість. Більш детальну конкретизацію даної пропозиції потребує окремого дослідження ізраїльського досвіду, правового забезпечення та організації контрольної діяльності органів публічної адміністрації, що обов'язково буде здійснення нами в процесі подальшої наукової діяльності по поданій темі. Стосовно третього зауваження яке стосувалося поверху, поверхового аналізу сутності та порядку реалізації інформати... інформаційної форми діяльності міністерства, яке в умовах інформаційної публікації управлінь, провадження концепції електронного урядування, набуває особливого значення. І е, відповім, ну, в дисертації, ми дослідили та особливу увагу приділили, саме питанням автоматизації та інформаційного надання адміністративних послуг міністерства. Зокрема, з детальним аналізом різних аспектів реалізації концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на період до 2030 року, яке надає можливість органам публічної адміністрації забезпечити належне адміністративно-правове регулювання використання штучного інтелекту у сфері організації діяльності органів публічної адміністрації. Для досягнення мети саме концепції у сфері публічного управління передбачено забезпечення виконання наступних актуальних завдань. Формування переліку адміністративних послуг рішенням, за якими будуть прийматися автоматично, за мінімальною участі державних е, службовців, е, що в свою чергу виключить людський фактор та запровадження е, саме діалогу, е, інтерфейсу е, для електронних адміністративних послуг із застосуванням технологій штучного інтелекту. Надання детальної консультації з питань житлово-комунального господарства, архітектурно, будівельного контролю, розвитку регіональної інфраструктури, з питань публічних закупівель, запровадження бюджетними коштами органами місцевого самоврядування. Розвиток технологій штучного інтелекту для цифрової інтеграції та вересифікації осіб, у тому числі для надання державних послуг, а, саме індифікація осіб, які... пропозиції не було зайвою та забезпечить постійне самозасконалення професійної підготовки державних службовців, їх готовність до активного та творчого навчання. Тим більше за допомогою автоматичного, а, саме автоматичних інформаційних систем таке тестування проводиться оперативно та в не сроки та неопереджено. Останнє зауваження щодо а, а, офіційного шановного офіційного опонента стосується використання в роботі в основному праці вітчизняних дослідників, у тому числі при аналізі зарубіжного досвіду правового забезпечення та організації діяльності органів публічної адміністрації, ми погоджуємося, що в роботі доцільно було б використати перше джерела правової інформації, нормативні акти, як якими регулюються форми та методи діяльності Міністерства у зарубіжних країнах, що обов'язково буде здійснено нами в процесі подальшої наукової діяльності. Я закінчив і хочу подякувати Тамарі Олексіївні. Дякую. Тамара Олексія, що ви задоволені. Дякую, так, задоволена. Дякую, дякую, Мої відповіді е, на е, зауваження е, Іхляєва Михайла Юріча наступні. Стосується першого зауваження, яке стосувалося конкретизації дослідженого позитивного досвіду Організації діяльності Міністерства у США е, в Франції, Польщі, Болгарії, Ізраїлі, Німеччині – Правові системи, яких найбільше е, наближені до національного правової системи, та демонструється високий рівень організації адміністративного правового забезпечення діяльності центральних органів влади е, е, дослідження зарубіжного досвіду е, організації діяльності центральних та місцевих органів публічної адміністрації дозволило сформулювати висновки про те, що національна система публічного управління повинна бути приведена у відповідність до європейських стандартів належного урядування. В частності, в частині саме якості надання адміністративних послуг, забезпечення повного переходу на електронний документообіг та організації центральних та місцевих органів невиконавчої влади з мінімальним штатом. Зарубіжний досвід організації та діяльності центральних та місцевих органів публічної адміністрації свідчить про тенденції децентралізації публічного управління коли органи місцевого самоврядування отримують максимальну автономію та широкі повноваження, завдяки чому забезпечується їх самодостатність в організаційному та фінансовому плані. Про те, що в більшості цивілізованих держав централізацію супроводжується посиленням контролю центральних органів виконавчої влади за діяльністю органів місцевого самоврядування. Причому більшість спорів вирішується в судовому порядку. Ключову роль – в організації діяльності органів публічної адміністрації в зарубіжних країнах відіграє дотримання принципу незалежного урядування, яким є похідним від принципу верховенства права та проведення високу надання адміністративних послуг громадянам, відкритість та прозорість діяльності саме суб'єктів владних повноважень, а також високий рівень легітимності їх рішень. На окрему увагу заслуговує приклад успішного формування електронного уряду в США. Стосовно другого зауваження, яке стосувалося детальної характеристики всіх визначених в роботі форм діяльності міністерства, відповім в наступному ракурсі, що основну увагу була приділена ключовим формам діяльності міністерства, серед яких це Норматворча, контрольна, інформаційна, а також е, е, інші діяльності є похідними від основних та мають допоміжний характер. Проте в подальшому науковій роботі нам обов'язково буде приділена належна увага всім визначеним формам, методам діяльності даного міністерства. Е, стосовно третього зауваження, яке стосувалося віднесення до перспективних напрямків удосконалення правового забезпечення форм та методів діяльності міністерства, посилення правової організації, Матеріальне спроможності yeah. територіальних громад, органів місцевого самоврядування з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування відповім наступ... <кій> Відповім наступним чином, що в Україні конституційно закріплений примат міжнародного права над національним, тому пріоритетом. Завданням органів публічної адміністрації є точне та наухилене дотримання принципів та норм міжнародного права, включаючи положення ратифікованої Європейської Хартії місцевого самоврядування. Останнє, передбачає право та спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулятивне регулювання управління суттєвою часткою публічних справ. Під власну відповідальність в інтересах місцевого, самоврядування, місцевого населення. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економіки на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. При, принаймні, частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків, зборів, розміри яких можуть, мають повноваження встановлювати в межах закону. Таким чином, посилення правової, організаційної, матеріальної спроможності територіальних громад є пріоритетним завданням органів публічної адміністрації та потребує конкретизації шляхом внесення відповідних змін до бюджетного та податкового кодексу України, а саме в частині розширення переліку місцевих податків та зборів, які мають право встановлювати органи місцевого самоврядування з метою забезпечення спроможності самодостатності територіальних громад та зменшення кількості дотацій, субвенцій, субсидій з державного бюджету. Щодо четвертого зауваження, яке стосувалося спрощеного підходу до пріоритизації Історіографії дослідження форм та методів діяльності Міністерства. В роботі ми акцентували увагу на сучасних дослідженнях форм та методів діяльності органів публічної адміністрації, починаючи з моменту проголошення незалежності України, враховуючи значний науковий інтерес до даних питань юридичної науці, науці державного управління, а також з боку вчених економістів. Нами було опрацьовано значну кількість літературних та терм... нормативних джерел, присвячених актуальним проблемам ад адміністративно-територіальної реформи, Процес децентралізації, створення об'єктивних територіальних громад, розвитку органів місцевого самоврядування тощо. Саме тому в роботі було виділено два основних періоди історіографії, дослідження форм та методів міністерства. З останнім зауваженням, шановний Михайло Юрійович, ми згодні і обов'язково врахуємо його в своїй подальшій науковій роботі. Дякую вам за свої зауваження, Михайло Юрійович, Сподіваюся, відповів. Дякую. Дякую. Я цілком задоволена. Дякую. Ви задоволені. Да? Дякуємо. Дякуємо, шановні колеги. Зараз ми переходимо до обговорення проекту рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії. Нагадую, що в обговоренні зобов'язані взяти участь голова, члени ради а також за бажанням присутні. Так почнемо, шановні колеги. Будь ласка, Тамара Олексіна, вам слово. Будь ласка, дуже дякую. Доброго дня, вельми шановна Тетяна Олександрівна. вельми шановні члени спеціалізованої вченої ради. Дякую вам за надане мені слово з виступу диссертанта. Нам всім зрозуміло, що диссертаційна робота виконана на високому теоретичному рівні, має значну наукову та практичну цінність. Всі питання, які були визначені як дискусійні, автор зміг дати також ґрунтовно-змістову відповідь, вони ніяк не впливають на загальну позитивну оцінку дискусійного дослідження, а лише підкреслюють актуальність і складність обраної теми. Все це дає змогу зробити висновок щодо позитивної характеристики, і загалом досить хорошого, позитивного враження від диссертаційного дослідження Олексія Валерійовича Пішого. Я можу сказати, що впевнена в тому, що диссертаційне дослідження є затребуваним з позиції адміністративно-правової науки та з точки зору практичної діяльності, спрямованої на досконалення нормативно-правової бази. Наостанок, можу сказати, що висновок, який мені хотілося б сьогодні підкреслити, це знову ж таки, що робота Олексія Валерійовича Першого є завершеним науковим дослідженням, в якому отримано нові результати, вона має безсумівно істотне значення для розвитку, адміністративно-правової науки, відповідає вимогам порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України номер 261 від 26 березня 2016 року та порядку проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України номер 167 від 6 березня 20 2019 року, а її, а її автор, перший Олексій Валерійович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі права. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Тамара Аксіна, дякуємо. Слово надається професору Віхляю. Михайло Юрійовичу, будь ласка, Михайло Юрійович. Дякую, що ми там Щиро дякую за можливість виступити офіційним опонентам по вказанній роботі. Уважно слухав відповіді на зауваження, які вислав Олексій Валерійович. Я хочу зазначити, що, по-перше, він деталізував якийсь саме зарубіжний досвід. Він запозичив під час дослідження досвіду таких країн, як США, Французька республіка, Республіка Польша, Республіка Болгарія, Держава Ізраїль, Федеративна Республіка Німеччина. Безумовно, цей досвід є корисним і вважаю, що його запозичення позитивно вплине на розвиток національного законодавства у сфері діяльності Міністерства розвитку громад та територій. По-друге, мене задовольнила відповідь, яка стосувалася деталізації форм діяльності Міністерства розвитку громад та територій, яких у дисертації здобувач виділяє значну кількість, і, зокрема, він деталізував такі Форми як комунікаційну, матеріально-технічну, інформаційну, виховну, надання адміністративних послуг, забезпечення здійснення соціального діалогу та визначення пріоритетних напрямків. По-третє, мені показалося під час дослідження дисертації, досить загального характеру, такий перспективний напрямок удосконалення права забезпечення форм та методів діяльності Міністерства Органського та громади території, посилення правової організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, затримання принципів і положень Європейської Хартії місцевого самоврядування. Деталізація цього перспективного напрямку мене задовольнила і я підтримую здобувача. Також я почув відповідь стосовно мого зауваження, що стосувалося виділення лише двох періодів під час дослідження істеріографії. Зокрема, перший період – це з 90-х років го століття до початку 21-го століття і другий період – з початку 21-го століття по сьогодні. Аргументи переконливі, переконливі, я їх підтримую. І мені імпонує, що здобувач погодився з моєю позицією щодо комунікаційної форми діяльності місцевого громади та території України, яку він зобов'язався врахувати під час подальших досліджень. Хочу приєднатися до позитивної оцінки, яку провинала ЗУ, шановна Тамара Олексійовна, і, відповідно, зазначити, що так само вважаю, що процес підготовки здобувача в аспірантурі, його сьогоднішній захист, його наукова робота відповідають діючого законодавства – і він заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі права. Дякую всім за увагу. Михайло Йосифович, дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Слово надається дякую, професору Курінному Ігоню Володимичу, будь ласка. Дякую, Тетяна Михайлівна. Шановні колеги, безумовно, ця робота є дуже актуальною, бо присвячена саме провадженню місцевого самоврядування в нашій державі. Якраз місцеву владу люди можуть бачити і спілкуватися з нею безпосередньо, а не так, як центральну, яку вони, як правило, бачать тільки по телевізору. І це є дуже важливо, бо саме через місцеву владу реалізується переважна більшість тих потреб та інтересів, які формуються або повинні формуватися на місцевому рівні. Існує декілька варіантів проведення або впровадження місцевого самоврядування в Україні. Це перший формат такого варіанту, це зверху, це коли уряд через міністерство відповідно, а саме через міністерство розвитку громад та територій реалізує свої намічні заходи. Другий варіант це знизу, коли народ сам як ініціює відповідні зміни. І третій варіант це коли можна назвати синтезований варіант, коли саме міністерство або уряд враховує ті інтереси, ті потреби, які формуються місцевим, місцевою владою та громадянами України. Саме на цей третій формат, третій варіант, має і спрямовуватись діяльність даного міністерства. Мені імпонує, що наш диссертант вказав основні проблеми забезпечення та реалізації форм та методів діяльності Міністерства, Російського громад та території України. Це зафіксовано в підрозділі 3.2 диссертанція, саме на сторінках 142-145. І він не тільки вказує на ці проблеми, а й пропонує, має власний погляд щодо їх вирішення. Цьому робота відбулася, я буду її підтримувати буду підтримувати дисертанта. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Амілевич, дякую. Будь ласка, слово надається доценту Шарі Ані Анатолій. Анатоліна, будь ласка. Так, дякую, Тетяна Олександрівна, і дякую за можливість долучитися до обговорення результатів роботи Олексія Валерійовича. Також хочу доєднатися до, до загальних позитивних відгуків, і дійсно е вважаю, що робота має е позитивні результати, такі, які заслуговують на увагу, такі, які мають і наукову, і практичну цінність, і значення. Е е хочу звернути увагу на те, що окремі е положення викликали, як і дискусійні, е відгуки, так і підтримку серед членів спеціалізованої навченої ради. Також хочу звернути увагу на те, що досить цікаві є висновки у роботі, ну, наприклад, щодо класифікації форм Методів діяльності Міністерства розвитку громади території України, що дозволило здобувачу детально дослідити такі форми і методи, з'ясувати, які є проблеми запропонувати шляхи для їх вирішення. Також можна вважати важливим для розвитку правової науки, для розвитку нормотворчості. Те, що запропоновано в роботі прийняття концепції місцевого самоврядування і Муніципального кодексу України. Ну і е, хочу підтримати загальну тенденцію, яка висловлена у роботі е, щодо е, електронного урядування, підвищення ролі електронного урядування, що, в принципі, відповідає загальнодержавній, політиці цифрової трансформації та діджиталізації. Ну і враховуючи сьогоднішній ваш виступ, відповіді на зауваження опонентів, ознайомлення з текстом вашої роботи, підтримую загальну позицію щодо відповідності всім необхідним нормам і вважаю, що диссертант заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань права. Дякую. Дякую. Дякую, Анна Анатольна. Шановні колеги, я теж декілька слів зупинюся на характеристиці роботи. Приєднуюсь до загальної позитивної оцінки, як дисертанта, так і дисертації. Саме у в аспекті відповідності її вимогам щодо актуальності, безперечно, проблематика, яка стосується реформування взагалі системи суб'єктів публічного адміністрування саме на рівні центральних органів, це є ключовою проблемою, особливо в контексті. Процедури децентралізації певного перерозподілу повноважень між вже існуючими формування нових запозичення позитивного досвіду щодо організаційно-функціонального аспекту. Саме формування органів публічної влади, саме органів виконавчої влади на даному аспекті. Ми говоримо саме про цей сегмент на рівні центральних органів. Дуже приємно, що наш десертант зачіпає цю тему, концентрується на ній і достатньо поглиблено її. Досліджує аналізуючи роботу. Відзначила для себе багаторівневісті її, що говорить про сприйняття тих засад наукової школи його шановного керівника, які яка відрізняє їх від представників інших наукових освітніх шкіл України. Ми говоримо In бази. На різних рівнях працює, використовує історико-правий метод. Сьогодні вже, шановний пане звертав на це увагу компаративно-правий метод, причому з коректною критикою. Тих позицій, які є домінуючими в, десерта, в доктрині, це є і з одного боку, з іншого певна сміливість, коли ми говоримо про все ж таки критику тих положень, які на сьогоднішній момент вже сформувалися, є базовими. Тим не менш, тим не менш наш диссертант має свою точку зору, і це приємно, він її обґрунтував, і фактично будь-які положення, які сьогодні звучали, вони і мали і теоретичний аспект, і імперичний аспект, а в деяких випадках навіть і практичний аспект. Цікавими є виступ, цікавими є висновки і його апробація. Знайомилася з його роботами і на рівні тези, на рівні наукових публікацій, при чому дивилися в його динаміці протягом певного проміжку часу. Це говорить про те, що він формувався протягом тривалого часу. Це не така раптова робота і приємно, що певно нішу він все ж таки займе серед представників науки адміністративного права. Я теж буду підтримувати цю роботу. Шановні колеги, чи є ще бажаючі виступити? немає. Отже, якщо немає, переходимо до наступного етапу. Шановні колеги, пропоную розпочати таємне голосування щодо присудження псав молексію Валерію щодо ступеня доктора філософії. Нагадую, що згідно з пунктом 22 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167, якщо засідання ради проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, таємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення, що забезпечує анонімність ідентифікацію учасників такого голосування. Шановні колеги, зараз на ваших екранах з'явиться віконце, де ви маєте, маєте можливість таємно проголосувати. Ви можете обрати один із двох варіантів – підтримую або не підтримую. Голосуємо, шановні колеги. Так, вибачите на екранах результати. Оголошуємо результати голосування. Проект рішення спеціалізованої вченої ради, де в Запорізького національного університету про присудження пішому Олексію Валерійовичу Ступеня доктора філософії підтримали 5 членів ради. Не підтримали 0 членів ради, не дійсних бюлитинів немає. Нагадую, що рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менше, ніж 4 члени ради. Таким чином, проект рішення вважаємо... Прийнято. На підставі прилюдного захисту дисертації та результатів таємного голосування за 5, проти немає, недісних немає. Спецрада вважає, що дисертація Пешаго Олексія Валерійовича на тему: "Форми методи діяльності Міністерства розвитку громад та території України, що подана на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань право, за спеціальністю право, відповідає вимогам, передбаченим порядком присудження експерименту з присудження ступеня доктора філософії, що затверджено постановою Кабінету Міністрів від 6 березня 2019 року номер 167. І як підсумок спеціалізована вчена рада ДФ17 051030 Запорізького національного університету присуджує пішому Олексію Валерійовичу науковий ступінь доктора філософії в галузі знань 08 право зі спеціальністю 081 право. ще ми його вітаємо. Шановні колеги, чи є зауваження щодо порядку ведення засідання спецради? Немає. Немає. Отже, на цьому засідання ради оголошується закритим. Дякуємо, шановні колеги. Дякуємо, вітаємо вас. Дякую. Дуже дякую. Шановний головуючий, шановні члени спеціалізованої вченої ради. Дозвольте. Вітаємо. Да. Вітаємо. Дякую вам, дякую Хочу Вітаємо. подякувати всім за особливу увагу моїй дисертації, шановним опонентам за запитання, за доброзичливість. Дуже вам дякую.